və hərcinə günahlar bir əsirdən birləşdirmək əşarə müətezillərlə çünki onlara qarşı vacib nədir? Onlar münkəri inkar eləmək. Ən azı olması olmasa münkərin onlarla oturmağı tərk etmək. Əgər onlarla oturursansaz və onlara tay olursan. Buradan da dedik ki, onlar onlarda olan münkər var da, batıl var. Yəni deyirsən, gəl biznə otur, istəyir sufi, rafizi olur, yığır e, Nə olursan, onlarda əsas, ən böyük problem onlarda var Küfür var, şirk var sen yox, gəl, əsas məqsəd Yəni, onlar sözünə görəli çıxır ki, nasıqan da gəlsə Əsas məqsəd budursa, qardaş olur onların e, Ona görə bunlar, bu batır qaydı da Həsənin bəndən dediyi, İxvanı Müslüm cəmatının Yünnətə əvanu fi məktətəqnə əleyhi Müttəfiq olduq şeylərdə, yəni, yadım Nəfi nədir? Məqsəd eynidir. Hə? Çıxmaq, qalmaq, ha? Hə? Onda bu aqidə məsələsi, düz deyə bilərəm. Mən həcm məsələsidir. Aqidə hansından olsun olar. Və ya bir-biri olduğu məsələləri isə bir-birimizi üzrə Bu da yəni, bu atını qaydadı. Və burada deyir ki, bu cemaatın yeni qurulduğu əsaslardandır lidatara Hasan al-Banna və əsbabı tətbiq ediblər. Görürsən ki, Hasan al onun təhabəçləri bunu əməli olaraq tətbiq ediblər. Raufiləri ilə Sufiya sufilər və başqaları Ona gəldik daməndə. At-tashxisu salim lil-maradi wal-aradi wad Biz götürmüşdük, problem nə idi? Nədə idi? İnsanların çaşdırmasında, qarışdırmasında nəyi? Ha, deməli, diagnoz düzgün olmalıdır. Deməli, xəstəliyin, xəstəliyin əlaməti və dərman. Xəstəlik, əlamət və bu mühimdür. Bu üç dənə şeyə yadır saxlamaq yaxud. Xəstəlik, xəstəliyin əlaməti və dərman məsələsini indirir. Burada ə, bunların düzgün diagnozu, xəstəliyin düzgün, əlamətinin və həmçinin də dərmanın düzgün diagnozu va ba da kulli li qain an ydi yani bütün bunlardan sonra yani bir kimse de bilə ki qad əənə axta fi tşkisi də ümətine artı yani ümmetimizin xəstəliinin dignozuun qnı beğ ettin yani üç tane qata geldi ki yani bu diz barəsində. sana taşqi su sahihelmbini ala kita bir rabbine was sahyahi sunti nəbi yax diye bu xaatasa Onda düzgün diaqnoz nədir? O diaqnoz ki, Quran ve sünnə üzərində qurulub. Quran və səhih sünnə üzərində qurulub. Fə u qāl. olaraq deyilir ki, təvatürətül ayatul Quraniyyə və al-ahadisun nabawiyə ki, anə məsāibəllatī tənzilu bil-ibād bi-sababi zunūbihim. Atıx, yani Quran ayələri mutəvatı şəklində və həmçində peyğəmbər hədisləri mutəvatı şəklində vardır ki, mü bendelərə baş veren, nazir olan bəla­ların hamısı onların nəyinə görədir? günahlarına görədir. Allah Teala buyurur: Əl-Əman suresi 165-ci ayədə: "Əvəlemmə əsəbətkum musibətun qad əsabtum misliha qultum enna hada qul huwa min 'indi anfusikum inna Allaha ala kulli şey'in qadir." Siz onları iki qat müsibətə düşürər etdiyiniz halda başınıza bir müsibət gəldiyi zaman bu bizə haradan gəldi dediniz. Söylə ki, bul huwa min indi anfusikum busini özünü tərəfindəndir. Özünüzdəndir. İnəllahi alə kull şeyin qadir. Həqiqətən Allah təala, yəni hər şeyə qadirdir. Yəni siz onları iki qat müsibətə düşürər etdiyiniz halda, hardan iki qat müsibətə düşürər etdi? Bədir döyüşündə Məsliməllah kətapləri İki kat musibet düşer Yani yetmiş nefərini öldürdü Yetmiş nefərini Asir götürdü Ama Uhud'da ise Yani Dava geldi de Başında bir musibet geldiği zaman Ağalemme asabatkum musibetun Ehamikallah Eğkultum ennahada Yani Bedirde iki kat verdiniz Ama Uhud'da ise Düşer Ve soştu, yani Dediniz ki bu hardandır Allah-u Teala buyurur ki, min indi anfusikum. Bu sizin özünüzdendir. İnna Allah ala kulli şeyin qadir. Hareketən Allah-u Teala her şeye qadir. Ve qadz e, datar şeye minel adilə ve akvəl əhləyəm fiyyitənəyə hədi risaledir. Artıq bu risalətinin yani, esnasında, içerilerinde deliller getirmişəndir ilm-əhlindən. Ve inne min ağzəmil mesai vel beləyə e, teqallubul ə'dəi və da'afil muslimin fe min hədə yazharu celiyyə məyəli. Və ən böyük bəlalardan, müsibətlərdəndir ki, düşmənlərin qalib gəlməsi və müsəlmanların zəifliyi. Ən böyük bəlalardan nədir? Düşmənlərin e, qalib gəlməsi, çoxluğu və müsəlmanların isə zəifliyi. Və buradan da bizə yə, nə zahir olur, nə açıq aydın ortaya çıxır. Ənnə də əvəl maradə huvə təqsirul musliminə fi və müxalifətim li şəriəti nəbiyyiyim deməli burdan artıq xəstəlik onun dərmanı və xəstəliyin əvamətləri ortaya çıxır deməli xəstəlik nədir xəstəlik, o dərd və xəstəlik müsəlmanların öz dinləri barəsində səhlənkarlığa yol verməsi və peyğəmbərinin şəriətinə müxalif olması düzgün diagnoz gəlir ha. diagnoz nədir, deməli birinci xəstəlik bilir, xəstəlik odur ki müsəlmanların dinlərində Səhlənkarlığa yol verməsi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi şəriyyətinə qarşı çıxmaları. İkinci gəlir şəfa, dərman nədir? Dərman da, İnsanları haq dinlərinə qaytarmaq. Zamir, hala qaytarmaq? İnsanları haq dinlərinə. Xəstəlik nə oldu onda? Xəstəlik insanların dinlə uzaqlaşmaları və müalicə isə onları dinlərinə qaytarmaq. Ə, yaxşı, bunun əlaməti nədir? Bu xəstəliyin əlaməti nədir? Hüvə qaləbətul kuffar və təsəllutuhum və təslitul hüqqəmi zəm alə bağda dəvəlil müslimin Yəni kafirlərin çoxluğu, qalib gəlməsi, o kafirlərin musallat olması Və ya da bəzi müsəlman dövlətlərində ə, zalim hakimlərin ökümlanlıq etməsi və müsallat olması Bu sadək əlamətdir Nəyin əlamətidir? Xəstəlik əlamətidir Bizə nə lazımdır? Xəstəliyin özü lazımdır Deməli, bu varsa Bu əlamət varsa Deməli, nə var? Xəstəlik var Xəstəlik nədir? Xəstəlik də Müsəlmanların dinlərinə uzaq olması Deməli, xəstəlik dinlərdən uzaq olmalıdırsa Biz əlamətlə məşğul olmalıyıq Yoxsa xəstəliklə məşğul olmalıyıq xəstəliklə, xəstəliklə O müalicəsi nədir? Onları dinə qayt alınmaq və bu burada çoxlar çaşır. Çoxları görürsən, bunu bilmir və məsulunə əlamətlə. Əlâ <coughs> <coughs> tara ilə şirkey fə dalabət adnabuhu. Demə görmürsən? Ya şirk hər yerdə kök salıb. Və rasahat rayət fi əsr aləmin islami. Yəni İslam aləmində artıq öz bayrağını qaldırıb Və ələ tərə ilə təvhid keyfə yuhara fə islami i isləmi Məkər görmürsen, İslam ələmində e, təvhide qarşı müharibə olur e, Yani bu ölçədən başqa, yani Səudiyan qastədir yani Allah-u Teala imanla onu Hansı onun əzətlərdə <gülüyor> dilsin Hansıq idi onun əllətü türabbi əbnə alə təvhid fəlmədəris Hətta bir evdallarını medreselerdə təvhidlə terbiyədir Hətta yani, nizan medreselerdir hətta be dekana ha de halul alemin islam ve avam den bin yoallah bi eşir kul ak var fekeye nuriyi dulaştıran va izzze eya de ki az İlam amini halı böledirse en büyük günahnan allah'a daşı issyan edilirse hani en büyük şirşnen nece bizliği yardımm ve izzet isteye bilerek aydındı Nahi ke anil maasi va shahwaniyya o ki qaldı şübhə asillikləri şübhə tərəfdən gələn asilliklər və şehbətə tərəfdən gələn asilliklər yəni bunlar artıq başal gedir İslam ölkələrində Əksər aləmlərlə İslam bir çox İslam aləmində feirə kunnə sadiqin və ümmətinə rəhimin fələnştagilə bil aləbi an ilacə də və huva ircaəhim Əgər biz dil sadiqiksə əgər biz sadiq insanlarıqsa və ümmətimizə rəhmdən insanlarıqsa və biz müalicəni tərk edərək əlaməti ilə məşğul olmamalıyıq. Müalicəni tərk edərək əmanəti ilə məşğul olmalıyıq. Əmanət nədir? Kabilənin zulməsi, və zalım zalım hökmədarları bu əmanətdir. Amma xəstəlik nədir? Xəstəlik budur. İnsanların ya şirkə düşmələri, dindən uzaqlaşmaları. Əgər biz həqiqətən sadiq isə, əmanətlə yox, xəstəliklə məşğul olmalıyıq. Onun xəstəliyinin müalicəsi ilə məşğul olmaq. Müalicəsi nədir? Onları dinlərinə qaytarmaq. Əsəllahu əniyət yenə cəmiənə sıratul müstəqim və yəqrə ayənə bi izzəl ki Yəni, bizi doğru yolu nəsin Məlum. və ya bizim gözümüzü sevindirsin İslamı və müsəlmanları izzətləndirməklə. Ayrıca orada təklama ehtiyac var. Vəli, nə olar? Əlamət var. Bu, əvvəl ki, dəkstərimiz deyilədiyim, Şübə əlamətdir. Də Zalim xarifələrinin, zalimlarının olması, hakimlərinin. Onlar əlamətdir, əlamətdir. əlamətdir. Ma, əl o, firdələn özləri kimi görülürlər. Əh, Resulullah, amma alamət kimi görəm. Ay, ol, ay Ona görə problem nədir? Problem odur ki, insanların, o firqələrin əlamətlə ə, o diagnozun xəstəliyi qarışdırmaları. Amma biz isə düzgün diagnoz qoymalıyıq ki, müalicə nə olsun? Müalicə düzgün olması üçün. Deməli, əlamət, sonra xəstəlik və müalicəsi. İndi gəlim də hədisə, indi burada həm də şeyh cihad bariyəsində açıq ayda darışacaq. Cihad məsələlə bariyəsində. Hans ki o hədisi onlar çoxlu gətirirlər ki, e, cihad barəsində olan hədisi ki, e, cihadın tərk olmasına, cihadın əsas mesele olmasına, e, hədisdə keçir ki, izə təbayətun bil-əynati və axadtum aznabel-baqri və rəziitum biz-zər'i və tərəktumul cihad sallatəllahu əleykum zullan la həttə tərcihu ilə dinikum və əzə tabayyatun bil-iynə əgələdir siz iynə alvəri iləsəniz iynə alvəri iynə yox, bəzələrə başqa iynə alvəri iynə yəni o ziba növlərindən biridir ziba alır, yani suru özünə satır artıq yani məqsədi mal yox, məqsədi pul olur deyir ki və raditum biz zər'i əkinlə razı qalsanız və inəklərin quyruğundan tutsanız və cihadı tərk eləsəniz e, Allah tealə sizin üzərinizdə zəlillik salar hət, hətta dininizə qayıtmadıqca hətta dinizə qayıtmadıqca yəni bu hədsi bu əvamətlə xəstəliyi ayıra bilməyən insan çaşır deyir ki əvamətlə cihadı tərk eləsəniz zəlillik gələr zinaş e, nə lazımdır? cihad lazımdır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 və cihadı tərk eləsəniz bunlar hamısı nədir? zəlilliyin əvamətidir səllatallahu aleykum zul, zullən Allah-u Teala sizin üzərinizdə zəlillik salar sizdə qayıtmadır yəni, şimdi söhbək edir, nədən? yəni, bunun zəlilliyini aradan qaldırmaq səbəbi nədir? biz istəyiriz, zəlilliyi aradan qaldırmaq Peygamber şahsan demədi ki cihad edin demədi ki, inəyin quyruğunu bıraxın demədi ki, əkni bıraxın demədi ki, o nəyi? həmən ağ Nə dedi? Dinə qayıdı Ayrındır Deməli, zəlilliyi aradan qaldırmanın səbəbi nədir? Dinə qayıtmaq Əgər sən dinə qayıtmadan nə qədər cihad da elərsən Nə qədər inəyin quyruğunda bıraxsan Əkin də bıraxsan, o xeyr yoxdur Yəni, burada inəyin quyruğu, əkin nə qəsdi olunur? insanların dünyaya qapanması da yani Əsr, ahirət məsələlərinin, mühim işləri bıraxadaq Dünyaya qapanması desin Ayrındır. Abul-Mühəndə məsələni düzgün diaqnoz qoymaq. Ona görə kaşanlar e, burdan kaşa, yəni öz fəhimlərinə, yəni etimad edirlər. Dedik də dedi ki, Mahmud Abuhamud rahimlə Allah nəvelərinə kimdir Qibl Quranının, eee, ləfsini, zahir ləfsini götürərək, hansı ki, onun təfsirə ehtiyacı var. Eee, yəni alimlərə ərz eləmədən öz fəhiminə etimad edərsə, faqa ba'l xavarij, artıq deyir, o xavarijlə oxşanıbdır. <gülüyor> Sonra e, Şeyh buyurur e, Qala Şeyh İslam Muhammedin Abdu Vahab Demə bu hərdən götürmüştü? Şeyh İslam Muhammedin Abdu Vahab'ın e, fadl İslam kitabı var, İslamın fəziləti e, Onun şərhindən bir hissəyir bu kitabı Anil el Harif El-Aşari radiyallahu anhı anil nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Ennehu qal e, Harif El-Aşari radiyallahu anhından gələ hədəs Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Əmlukun bi xamsin Allahu amaran bihinna." Yəni beş şey əmrlədilərəm, onları mənə Allah əmr etmişdir. Es-sem'u, birincişi eşitmək. Və taa, itaat etmək. Və cihad, cihad etmək. Və hicrətu, hicrət etmək. Və cemaat, cemaətə daxil olmaq. Fə inne man faraka el-cemaata şibrin لقد خلع رُبقَة الإسلام من عنق إلا أن يراجع. bir darje olsa ayrılarsa, artıq İslamın ya yani o kəməndini, İslamın boyunduruğunu, yani boynundan çıxartmışdır. Ona qayıtmadıqca. Yəni cemaati qayıtmadıqca. Wa men da'a bi da'wal cahiliyyati fa inna min Kimdir cahiliyyət iddiasında olarsa, cahiliyet iddiası ederse o cehennem toplumundandır. Yaxı cehennemde toplanılardırlar. Bir kişi deyir ki ya Resulallah ve in salli və sall o namaz kılsa da, oruçlusa da kâle ve in salli və salli və sall fəd'u bida'u fəddə'u bida'u vəllâhi ləzi semməkumul muslimin vəlmüminin ibadallah. Hatta deyir ki namaz kılsa da, oruçlusa da Allah ya sizi müslüman mümin adlandırdığı Ə, ə, iddia ilə, çağırışla çağırın, yəni ə, flan kəsdən, flan qəbilədəndir yəni bu cür ə, cahiliyyət çağırışları ilə çağırmayın yəni qəbilə pərəslik deyək də qəbilə pərəslik, yəni bu söhbətləri aradan qaldırın, deyək ki, müsəlmanləyəm çünki artıq belə şeylər müsəlmanların parçalanmasına gətirib çıxardır da في رواه احمد وقال حديث حسن صحيح احمد التلميذ روايته مشي حسن حسن صحيح demiş حديث ذلك حديث صح وصح العلماء الباني في صحيح التلميذ صح التلميذ شيخ الباني وسهلشيرميش دي وفي هذا الحديث ما حاج حديث دلالته نادي ومدعاو بي غير الاسلام يعني اسلام وهي دعوه الجاهلية حرام Yəni, millətçilikdir, yaxud da qəbilə pələslik iddiasında olmaq, bu, cahiliyyət iddialarından sayılır ə, və burada həmçinin İslam adı ilə çağırmaq əmr olunması. Bu, ədəsdə faydalar var və məsail, məsələlər var, Bir, sadəcə mühim olan iki məsələyə toxunuram. Əl-ulə, birincisi şəriyyət-i cihəd, yəni cihadın buyurulması. Cihadın, yəni şəriyyətdə gəlməsi Təvatratın nusus əl-Qur'aniyə və nəbəviyyətl əmri bil cəhəl və zikri fədailiyyə Atıq Qur'an'da və Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsində çoxlu naslılar, dəlilər vardır ki e, Cihadın əmr olunmasına və onun təzilətinin qeyd olunmasına Necə ki Allah-u Teala buyurur? Və cəhidu bi əmvalif və nüfusigun fi səbillə Malınızla və canınızla Allah yolunda vuruşun Başqa aydı Allah-u Teala buyur Hal edullukum ala tijaratin tunjikum min adabim alim ey iman getiren nese ele bir tijareti gösterim mi ki o sizi o ticaret sizi ağrılıcı azabdan kurtarsın tu'minuna billahi ve rasuli ve tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum ve anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun deməli Allah'a ve rasuluna iman getirirsiniz Allah yolunda malınızla canınızla uğursunuz bu sizin üçün xeyirləri əgər siz bunu bilirsinizsə Var, şeyhan, an qale, qale, sellem, və xəlidə Şeyxan anəs ibn Məlik dedi, dedi: "Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm, "Ləğadətun fi səbinillah və rəuhatun xeyr minə-dunyə və məfihə." Abu Qabil bizə bu hədisdə anəs ibn Məlik rəziyallahu anhdan deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və buyurdu: "Yəni Allah yolunda seher və ya həm də axşam dünya və içərisindəkilərdən daha xeyirlidir." Yəni səhər Allah yoluna çıxmaq və ya axşam yolunda çıxmaq da e getmək daha da doğrusu ə uh, dünya və içərisindəkilər daha xeyirlidir. Və kimi axlıca şeyxan Ənəbi horeyət rəziyallahu anhu ani rəsulillahi sallallahu alayhi və səlləmə qald intadaballahu liman xaraca fi səbilihi la yukhrij illa jihadun fi səbilihi və imanun bi və tasdiqun bi rəsulih təhu alayya damin an adkhilahu aljanna aw urja'ahu ila maskani Yəni Allah-u Teala özü yolunda çıxana və onu yalnız Allah-u Teala yolunda vuruşmaq iman mənə iman edərək və rəsulumu təsdiq edərək çıxıbsa fəhvə aləyə dəmin ən udxiləhul cenne Yəni ona zəmanı verir ki Allah-u Teala zəmanı verirəm ki e, onu cənnəsi daxil edəcək avulcau ilə məskən illədi xaraci minhu və yaxud da yəni ölməsə onu öz məskəninə, yaşadığı yerə qaytarılacaq. Nə ilə mənim ma, nə e, ilə mənim nə nə ilə mənim nə ilə Əldə etdiyi əcir və qənimətlə. Demə ölsə şəhiddir və ölməsə də əcir və qənimətlə qaydadacaqdır. Qal İbn Qudam fi hukmi İbn Qudama Rəhimeullah Cihadın hüququ barəsində buyurmuşdur ki, "Vəcihadun furubul kifayət." Yəni cihad, yani cihad ümumiyyətlə bir çox yəni elm əhlinin sözünə görə e, fərzi kifayətlərdəndir. Cəhdi bu kifayətlərdəndir. Və Şahidun Musayyibdən şahid e, olmuşdur ki, o furudul ayyəndən deyil. Summa qala sonra e, buyurur ki, qəvlullah təala Yatırı Nisa Suresi 95. ayəni La yestevil qaiduna minəl məmininə gəyiru ulil dərəri vəlmücahiduna fə səbili alləhi biəmvəlihim və anfusihim fəddaləlləl məcəhidinə biəmvəlihim və anfusihim aləl qaidinə dərəcə və kullen və'adəllləhül hüsnə Həsrədə Düməl bu ayəl keçir ki müəminlerden yani xaste olmadan yani osranlar Allah yolunda vuruşanlarla malları ve ya ile vuruşanlarla e, beraber değildir. Faddal Allahu mucahidine bi amvali ve anfusimal qa'ide derece yani Allah Teala malları ve canlarıyla vuruşanları e, otur, evinde oturanlardan derece itibarına üstün etmiştir. Ve kullen ve adallar husne yani Allah Teala onların her birine de hüsn cenneti veyahut da güzel sevabı verilmiştir bu dəlil edir ki, Yəni bu ayə dəlildir ki, bu ayə dəlildir ki, eee evdə oturanlar başqalarının, başqa insanların vurüşməsi ilə yanaşı günah daşımırlar. Yəni proqodaki, yəni bir cisim onu yerinə yetirsə, başqalarının boynuna yəni tərcih nədir düşür. Demək bu ayəyə görə də, eee yəni, bir cisim vuruşarsa, o evdə oturanlar nədir? eee günah daşımır. Ve həmçinin e, təvbə suresi 123. ayədə Allah təvbə buyurur. Və məkənəl məminunə liyənfiru kəsəh. Yani müəminlerin hamısı birdən cihada çıxmamalıdır. Və məkənəl məminunə liyənfiru kəsəh. Təvbə 122. Və məkənəl məminunə liyənfiru kəsəh. Kəsə nedir? Hamısı. E, müəminlerin hamısı birdən çıxmamalıdır. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْ هُمْ تَعِفَتُونَ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ Yəni, e, belə ki, müminlər, e, hər bir dəstədən bir neçə dəfəri, yaxud bir firqəsi e, qalmalıdır, o dinlərini öyrənməlidir ki, qaydanda böhmlərini etsinlər, yəni qorxusunlar. Və lənnə Rasulallahü s.a.v. həmçindən onun farzu kifayə olmasına dəlillərdən odur ki, Peyğəmbər s.a.v. yəni qoşullar göndərərdi və yuqimu huva və səhib əsabihi, özü və başqa sahabələri qalardı. Dəstəni göndərərdi, özü və başqa sahabələri e, qalardı və bunu onun bildirir ki, nədir? Farzu kifayə Aynı olsa ham getməlidir. Qaləl əsramı Qaləl əsramı Qalə əhməd Lə nə'ləmu Şəyə min əbvəbil Birri əstələ min əsəbil əsram deyir ki əhməd rəhimə Allah belə dedi Xeyir qaplarından əstələ min əsəbil Bu yoldan daha əstəlini bilmirik Yani xeyir qapları içerisində yani Allah yolunda vuruşmaktan daha əstəlini bilmirik Yani əstəli oldu Qaləl <gülüyor> əsramı Səmiyyət əbəl əbdilləhə Ve zəkərə ləhə əmrəl-qəz al fəcə aləyəb ki Fadlı ibn-i Ziyad deyir ki Ebu Abdullah'dan işittim Ve zəkərə ləhə Ona zikrələldü ki ə, Döyüş məsələri Ve ağlına başladı Ve yəkül mə min əməl bir əftəl minhu e, Yaxşı əmələrdə ondan daha əftəl yoxdur Ve qalə ənhu qayrı Leysə yədülü liqaə əduv və Yəni yani, Ebu Abdullah Şimdi Ahmad r diye ki düşmenle karşılaşma beraber olan bir şey yoktur düşmenle karşılaşma beraber olan bir emmel yoktur va ölememen fab rahu aleyhi a eller vardır ki başkasında samir cihaddan üstün tutmuştur pe cumhur eh elim yani ilm ehnin cumhuru çok hu topül elme vaca asıl amet elmi cihadan üstün tut Conference. Yəni, ilm əhlinin cümhudur, çoxu. İlmi nədən tüsün tüdürlər? Cihaddan tüsün tüdürlər. Hətta əməllər üçərisində ən əhsəli bunu qeyd edirlər ilmi. Və ləysəl məqsudu həhuna bəyan eyyül əməl əhsəli. Yəni, əməllər hansı daha üstündür, onu bəyan eləmirəm. Və innəməl müradu əl-işyarat ilə ənə tədləl cihad azim. Sadece burada işarı vardır ki, işarı edirik ki, cihadın fəziləti böyüktür. Fəida təqarrur halı və səfatkən bunu bildikdən sonra demə aşağıdakıları bilməlisən. Aşağıdakıları bilməlisən. Deməli, əl-cihad məşğuliyyəti yəni cihad başqası üçün buyrulub, özü üçün yox. Və kəlam əhlinə mə bu barədə elməhlinin kəlamı. Nə deməkdir? Yəni cihad özlüyündə buyrulub, cihaddır deyə buyurulmuyor. Cəmiyyətə görə buyrulub, başqasına görə, o başqasına görə. Nə deməkdir? Yani o gələcək inşallah. Bu və kifayətlənir. Allah təyişbər növələl əssin. Aslanəmədə və alə aləlihə. Aslanəmədə və alə alələlə.